але він перестав писати мені листи і присилати картки, як робив це досі. Судячи з його вдачі, яку я встигла вивчити надто добре, які вдачі деяких інших героїв цієї історії, можу приблизно припустити, що Лука присвятив свій час наполегливим пошукам. Він міг, наприклад, податися кудись на вмання, брести собі вулицями, не обходити снігових кучугур, нічого не бачити крізь густий снігопад, не розрізняти кольорів, людей, дерев, автомобілів І раптом однієї миті помітити на побілілому відморозі стовбурі паркової магнолії біля самітнької землі мітку якогось заблукалого пса. Лука знав одного собаку, що любив мандрувати. І цей собака був пов'язаний з Лукою міцніше, ніж обидва могли собі уявити. Лука і пес сиділи на прив'язах в однієї старої і розчарованої у житті жінки. Тому Лука побрів за псячими мітками, хвилюючись чим раз більше, неспокій наростав з кожною хвилиною. Сховані в кишенях руки спітніли. Парк закінчився. Сліди пса неможливо було розрізнити, а Лука все йшов, упевнений, що бачить попереду рудого звіра, який трюхикає, погойдуючи хвостом, винюхуючись в ледь відчутний запах своєї господині. Таким чином Лука опинився перед дверима однієї книгарні. Через великі вітрини він спостеріг, що всередині повну народу, згуртованого навколо якоїсь події. Лука прочинив двері, щоб дізнатися, що відбувається. У центрі гурту стояв дрібний сивий дідок з розвіяним чубом і сигаретою в зубах і стосом книжок у руках. Молода жінка, яка перебувала нього, не зводячи з ексцентричного балакуна побожного погляду, намагалася одночасно ловити його слова і скрісті шматочки попелу, які їх спадали зі стариганевої її сигарети. Спадали метеоритним дощем у пластмасовий футляр для окулярів. «Не секрет, – казав дід, – що адвокат Кирило Трильовський був адвокатом, ну це, думаю, не здивує нікого з присутніх тут. Натомість те, що був він, окрім того, ще й поетом, і що на слова його складали пісні, оце вже, направду, сенсація. Поки січові стрільці гаяли свій час у проливанні крові та винищенні собі подібних, справа може й героїчна, але страшенно безсенсовна. Погодьтесь, Трельовський у вільну хвилину займався тим, що викарбовував свої безсмертні рядки на скрижалях вічності. Був він не лише талановитий і обдарований стихотворець, але й людиною до абсурдності скромною, нерішучою та високоморальною. Йому не потрібні були жадні почесті, ані земні, ані небесні. Тож усі свої плинки поезії співець підписував іменами літераторів, які десь колись чув. А може і не лише чув, а може знав когось ближче. Не про це я. Я про те, що добра сотня стрілецьких пісень вийшла з-під пера адвоката і таємного поета Кирила Трильовського. Серед них і ті, які знаємо від народження, які увібрали в себе з молоком матері, коли та співала їх нам над колискою. Журавлі, бо війна війною, ой у лузі червона калина, гей там на горі січ іде, ми гайдамаки, зажурились галичанки, як з бережан до кадри. Ну, кому, зокрема, не крає середенько ця душевна, бо навіть духовна пісня? Кого з вас, моя шановна аудиторія, не спитаєш в цей момент, хто головний герой цієї пісні?